Tütörtöktől vetítik nem Csaba és Rohonyi Gábor filmjét, a Brazilok című vígjátékot, ami egy kis faluban játszódik, ahol a helyi futballbajnokságot minden nyáron kiírják, és idén a cigány közösség is beszáll a futballmeccsbe. Az egész faluban te a legjobb. Tisztára, mint Renáldon. Csak nem engednek minket játszani a bajnokságba. A címadás dupla fenekű, mert brazilok, mint a cigányoknak egyfajta szlengel nevezése. Ugyanakkor a főszereplő is a brazil válogatottnak a nagy drukkere. Az egész történetnek az a lényege, hogy aki megnyeri a bajnokságot, az utazhat Brazíliába egy a faluból kiszakadt, régen emigrált idős férfi meghívására. Kicsit vilám, kicsit szomorú a történet, hiszen azt a fajta szegénységet is bemutatja, amiben ez a kisfiú él, de mégis azt a tisztaságot és ártatlanságot, amivel ő a barral szeretne fölkapaszkodni, és ami egyébként a valóságban is, akár a brazil válogatotban sokaknak az egyetlen lehetősége volt. Maga a film is egyébként 2002-ben játszódik, amikor a brazil válogatot nyerte meg a világbajnokságot, és ezzel el is helyezi a korban ezt a filmet. Van benne persze egy szerelmi is, picit lehet nevetni a cigányságon is, meg egy picit benne van ez az oldala is, hogy hát a fehér többség és a cigány kisebbségek tanuljon meg együtt élni. Plus tôt. Tu gardes tes jours, s'il te plaît. Moi, j'ai mes jours, toi, t'as tes jours. Mozikba kerül a Rég nem szerelem című francia film. Ez egy 15 éve együtt élő házaspár történetét mutatja be, és ott kapcsolódunk be a filmbe, amikor ez a házaspár már biztos, hogy el akar válni, csak éppen gazdasági kényszer miatt kell együtt élniük, és ezt a fajta furcsa, különös helyzetet mutatja be a film. Úgy próbálják felosztani a közös életelet egymás között, hogy éles demarkációs vonalakat húznak. Van egyiker pár lányuk, akik nyilván ezt a a fajta együttélést megszenvedik, hiszen apu és anyu egy fedél alatt él, de már rég nem szeretne. A nő egy gazdag családból jön tulajdonképpen, ő az, aki jobban keres, és más szempontból közelítenek az anyagiakhoz is. A nőnek ez az elsődleges szempont, hogy a gyerekei jó körülmények között éljenek, a férfinak viszont sokkal inkább az érzelmi szempontok fontosabbak, és ez egy komoly konfliktus forrás a között. Van valami kibontakozás a film végére? Van bennünk egy ilyen érzés a film alatt, hogy vajon mi lesz. A vége, de nem túl optimista. Ez egy nehéz film, tehát egy feladás, nem sok van benne. Jó film? Igen. Juven McGregor rendezői bemutatkozása az amerikai pastorál. Philip Roth regényéből készült, ugye Juven megregort színészként, pár legendaként tarthatjuk számon a Trainspotting, vagy a Star Wars 1-2-3 szereplőjeként. Kor most itt össze is érünk az éppen mozzajló Titanic fesztivállal, hiszen ott is bemutatják ezt a filmet. Igen, ez a film egy minta életet élő férfiról szól. Jól menő családi vállalkozása van, beleszeret a kisvárosnak a legszebb asszonyába, aki talán az országos szépségversenyt is megnyerte, és akiknek születik egy tündér, egy május szép lányuk. Tehát egy mint a család képe bontakozik ki, de a lány egyre inkább el a szüleitől, önként áll ő, mélegeti magát a tökéletesnek tűnő anyjához, és egyszerűen ezzel a problémával ő nem tud megbirkózni, ami aztán tovább gyűrűzik. Jönnek hírek a lányról, hogy mit csinálsz egy esetleg embertől, hogy anarchista mozgalmakhoz csatlakozik, amik kapcsán hirtelen azon veszélyesztő magát. A házaspár nagyjából semmit nem tud az ő saját gyermekéről, aki a szomszéd szobában lakik, hogy ő milyen életet is él. A főszereplő férfi vágyik arra, hogy szót tudjon érteni a saját gyerekével és a lányát távol tartja magát azt a fajta. Számára kispolgárinak tűnő létformát, hogy a város mint a családja ebben nem kíván részt venni, és igazából nem kompromisszumot keres, hanem határozott forradalmi lelkülettel kitör belőle. De a a kislányt, már egész kisgyerek korától sok filmben szerepelt, és szép lassan át tud váltani nagy színészbe is, és hát jóed megregolj maga a főszereplő, a színészi alakítások. Mindenképpen jók. A rendezés az egy kicsit döcög.